wanjabaraka alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala ashratil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd islam na kukumbushana masail haya ambayo yanafungamana na ibada hii ya kufunga Leo insha Allahu Subhanahu wa Ta'ala tutaangazia mambo ambayo yanafaa kwa yule aliyefunga kuyafanya wala hajakatazwa wala sio mambo ya haramu ni mambo ambayo mtu aweza kuyafanya mchana wa mwezi wa Ramadhani Jambo la kwanza ni at bilma'i fil harri bisab bilma'i ala ra'si awil mtu kujipatia baridi au kujimwagia maji ili apate ubaridi katika mwili wake kutokamana na joto kali au kiukali katika sehemu za Mombasa kwa sasa watu wanaungua sana kwa sababu ya ya joto liko kali. Sasa mtu aweza kuona kuwa lile joto liko kali na yuko ndani ya saumu vile vile pia kahisi kiu kikali eh? wakati upo katika somo yake basi mtu aweza kuchukua maji akijimwagia katika kichwa au akaoga. Hakuna ubaya hilo kwa yule ambaye amefunga kulifanya. Asema Abu Bakar bin Abdurrahman ar-rajuli min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam huyo athabi amepokea hadithi kutoka kwa maswaha wa mtume sallallahu alayhi wa sallam asema hivi moja katika maswaha wa mtume ra'aytu an الله sallallahu alayhi wa على رأسه ala ra'sihi al wa huwa sahib. Nilimuona Mtume sallallahu Alaihi wasallam anajimwagilia maji katika kichwa chake hali ya kuwa amefunga minal atwashin au min al Asema ni kutokamana na kiu kikali kilimka, kilimka, kilimshika Mtume sallallahu Alaihi wasalla au ni kwa sababu ya joto kali. Tuelewa katika sehemu za majangwa kama vile garisa Mbasa sehemu zile ambazo ni za majangwa mara nyingi joto linakuwa kali zaidi sasa saumu ya kule inakuwa nzito kuliko ya sehemu hizi ambazo ni za baridi kwa hiyo mtu akiona hivyo aweza kuchukua maji akajimwagia katika kichwa chake au akaenda bafuni akafanya nini akauga hadithi hii mpokewa na alimamu Ahmad na vilevile vile, vile imam Malik na Abu Daud bi isnad sahih wa al-Bukhari fi kitabihi baba bi Igtisalu ikhtisal al-Imam al-Bukhari katika kitabu chake vilevile ameweka mlango khasa kwamba mlango huu unazungumzia kuoga kwa yule mtu amefanya nini ame amefunga ame kala fi akasema ndani ya mlango huo wa waballa ibn umara radiyallahu ta'ala anhu sauban faalka alqa alayhi wa huwa ibn umar alichukua nguo akaiweka kwenye maji ile nguo ikawa imetota maji kisha baada ya hapo akajiwekea yeye katika mwili wake eh? akiwa amefunga kumaanisha ilikuwa labda kuna joto kali akachukua kitambara akaweka kwenye maji kisha akijiwekea kichwani kama vile kujikanda na ile baridi impache katika mwili wake lile joto liweze kupungua katika nini katika mwili Wadahala sha'bi alhamamu wa wasa'il na huyu mwanatu mwingine anaitwa alimamu sha'bi aliingia bafuni kuoga aliyakuwa nini Ame, amefunga wa kala al-Hasan al-Basari Haka al hasan al-Basari La baasa bil -madmolati. Hakuna shida mtu akichukua maji ya kayaweka mdomo ni wake Kwa ajili ya kusukutua Al-Madhmadatu huwa tahariku al-ma'i Pilfame Kule kuchukua maji na kuyaweka katika mdomo Na kuyatikisa tikisa, -tikisa kisha kwa fanini Ukayatema kwao imamu Basri asema hakuna ubaya kwa hilo wattabarruzu lisai vile hakuna ubaya kwa yule aliyefunga kwa yeye atachukua maji akaimwagia katika katika mwili wake Wakala Anas vilevile Anas bin Malik Allahu ta'ala asema in li abzanu eh, haudha mimi birika ya maji haudha ni sehemu imejengewa hivi kisha kaya kwa maji ndani yake. Sasa anasema ataqhamu fihi wa anasaa. Basi naingia ndani yake haliakuwa nimefunga. Mtu aweza kwenda baharini kuoga ikiwa amefunga. Aka jitupa baharini, akazama katika bahari ili kupoza lile yoti, eh? Na kile kiu ambacho labda kimemshika sana ikuwa taingia katika maji basi wenda ikawa hali kama ile ikafanya nini hii ikapungua na vile vile Aisha radiyallahu ta'ala anha asema kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yusbiq junuban kisha alikuwa akiamka haliakuwa yuko na janaba Alikuwa akiamka asubuhi janaba inampata au inakuwa ina, ye bado yuko na na janaba Wahu huwa sa'im hali yakuwa amefunga tume sallallahu alayhi wasallam na hapa pia tupenda kutanabaisha hakuna ubaya ikiwa mtu amefanya tendo la ndoa usiku kisha asubuhi ikampata Elhali hali yuko na janabalake anaoga kisha anaendelea na nini na somu yake asema Aisha yusbihu junuban wa huwa sa'im thumma yagtasil anam akiwa na janada hali ya kuwa amfunga kisha anaoga hi dalili toileta kudhibisha kuwa hakuna ubaya mtu goga akiwa amefanya nini akiwa amefunga na hadithi iko katika nini sahihain wasema ulama fa indakha almaa fi jaufi asaim, min ghairi qasdi fa sawmuhu Masalani, umekwenda kuoga baharini au kaingia bafuni ukaoga au ukajimwagia maji bahti mbaya maji yale paka mpaka yakaingia katika tumbo Ulama wanasema ikifanyika hivyo. Pasina wewe kukusudia kwa maana mimi sijakusudia kueka maji yaingie paka tumboni basi sio fuka ya bonusa hiyo. Somo nini? Litakuwa swahili kwa sababu limefanyika hilo bila kasidi, Pasina wewe kutaka. Nile ile mbaya tu umejitupa baharini, eh? Basi bahati mbaya maji yakafanya nini? Yakaingia mdomoni, yakaingia mpaka paka tumboni. Kwa hiyo ni jambo ambalo likifanyika kwa bahati mbaya Saumu yako inakuwa ni sahihi na unaendelea nayo. Sio ukasema ah yameshaingia maji basi mimi nime, nimeshafungua. Ikiwa ni kwa kukusudia yani wewe unaenda kuoga ili upate yale maji yakikumwagikia hivi Upate kuya kuyaingiza katika mdomo eh? kisha ufanya nini uwe ni mwenye kufungua ikiwa hivyo saumu yako itakuwa ni batil. Jambo lingine ambalo lafaa kulifanya mtu akiwa amefunga as ni mtu kupiga msaki. Haijakatazwa mtu kupiga msaki akiwa amefanya nini amefunga. Qala alayhi salatu wasalam mtume sallallahu alayhi wasallam msema laula an ashaqa ala ummati lau ningelikuwa sioni ni masheka kwa uma wangu eh, la amarutuhum bisiwaki inda kulli salati ningewaamrisha wao kupiga msaki wakati wa kila swala. Yaani mtume sallallahu ala wasallam kwa ule huruma wake na umma wake. Ikawa akaona kwamba ni kiliamrisha hili kila sala basi litawaletia watu matatizo. Kila wakati mtu atakuwa ikifika sala ya dhuhuri msaki swala asr eh? basi mtume sallallahu alaihi wasallam akasema lau angelikuwa haogopei hilo Angetuamrisha ikawa msaki ni wajibu kila unapokuja katika swala kufanya nini kupiga mswak. Katika riwaya nyingine yasema in kuli kulli wudu in. wakati kila unapotawaza unapotawadha lazima upige mswak. Lakini mtume sallallahu alayhi wasallam wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin alikuwa tuonia huruma sana pamoja mengine ikiwa naona haya yataweza kuwaletea ziki umma wangu Mtume sallallahu alayhi wasalla anakuwa ni mwenye kulifanya lile jambo likawa silo la lazima mtu kulifanya hadithi hii imepokewa na al-Imamu al-Bukhari e, kutoka kwa Abi Huraira Al-Hafidh ibn Hajar fi Fathil Baar asema yaqtadi ibahatuhu fi kulli waqtin wa ala kulli hali Inapelekea hii hadithi kwamba kupiga msake imekuwa ni mubaha ni jambo ambalo la kisuna katika kila wakati na katika kila hali bi hata wakati huko na nini Huko na saumu, msema fi kulli waqtin wa ala kulli hali katika kila wakati na kila hali kuna mambo mengi ambayo mtu akiyafanya ni sunna kupiga nini kupiga msaki kama vile kusoma Qur'an kusoma Qur'an il hali ya kuwa mdomo wako uko safi eh, manake unasoma maneno ya Allah tabaraka wa taala vile vile mtu ikiwa ameamka kutoka usingizi ni sunna kwa yeye atafanya nini atapiga mswaki kwa sababu mtu akiamka kutoka usingizini mara nyingi harufu mbaya ya mdomo inakuwa yatoka. eh yeah? kwa sababu tumbo umelala kwa njia usiku mpaka imefika asubuhi ili harufu mbaya huwa inatoka katika nini katika tumbo la mwanadamu wala pengine labda mtu asifikirie yatoka hapa mdomoni yatoka huo katika maida katika utumbo كويهو اناسما الامام ابن حجر العسقلاني ketika fathul bari qama bubiya miswake imekuwa ni sunna kwa kila wakati na kila hali waqala al imam shaukani waqad nuqnala tirmidhi anna syafi'i imam tirmidhi ama nukuul manan yu syafi'i kwamba akisema la ba'sa bi siwaki Hakuna neno kwa yule aliyefunga kupiga msaki awala nahari wa akhira sawa iwe ni mwanzo wa mchana na mwisho wa nini na mwisho wa, wa mchana kwa hiyo ni jambo ambalo lapendekezwa labda pengine mtu akasema kuwa kuna hadithi kule Mtume sallallahu alayhi wasallam la khalufi famis saimi atyabu allahi min rihi kamba ile harufu ya yule mtu alifunga basi inapendeza zaidi kwa Allah tabara wa taala kuliko nini kuliko mafuta ya miski kwamba mtu alifunga ile harufu yake iyavutia sana na yapendeza sana kwa Allah tabara wa taala e kuliko nini kuliko miski jambo kama hili au hadithi kama hii haipingi mtu kufanya nini kupiga mswaki kwa sababu hata ukipiga mswaki ile harufu bado inaweza kubakia kwa sababu ya toka katika nini katika tumbo lako kwa hiyo ni jambo ambalo laruhusiwa wala hakuna shaka kwa hilo mtu kwa yeye atapiga msaki mchana wa wa wa Ramadhani jambo lingine ni almadmadatu walistinja ni mtu kwa yeye ataweka maji katika mdomo wake na kuyatikisa yale maji na kuyatoa naitwa almadhmadha kusukutua katika lugha ya ya Kiswahili walistishafu na kupandisha maji wapo na haya mara nyingi yatendeka ikiwa mtu ana anatawaza. ikiwa unatawaza ni sunna wewe kuwa utaingiza maji katika mdomo wako na kuyatikisa kisha kuyatema na vile vile kupandisha maji katika nini katika pua mambo kama haya vile vile kwa yule aliyefunga hakuna ubaya kuya kuyafani Umar radhiyallahu ta'ala anhu asema Umar eh hashastu yawman ai nashattu yani kuna kipindi alipata nishati mmoja Umar radhiyallahu ta'ala anhu alipata nishati yani alijisikia uchangamfu fulani Fakabaltu wa ana faen. asema nikaenda nikamshumu mke wangu kuwa nimefunga pia hili takuja kuzungumza uko mbele je yeah, yafaa mtu akiwa amefunga kumbusu mkewe. kwa hiyo umar Allahu taala anhu asema nikamshumu mke wangu nikambusu mke wangu haliakuwa mimi nimefunga aliviona kwamba do nimefanya jambo lakini alikuwa na shaka kwamba laweza kuwa si jambo la nini la sawa asema fa ataitun nabia sallallahu alayhi wasallam nikamuelee nikamwele mtume sallallahu alayhi wasallam ili nimuulize kwamba ah, nimefanya jambo je sawa Fakultu anasema nasema nikamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam sanaatu so, amra amrana adhima leo nimefanya jambo kubwa sana eh yamboku ambalo nimelifanya leo ni jambo ambalo eh, la la kumshumu mke wangu mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza eh, ni jambo gani hilo ya umar akasema qabiltu wa anasaimu qabalt not qabil qabiltu qabaltu alqibla nimekumshumu mke wangu kuwa mimi nimefanya nini nime nimefunga nime Fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mtume akamwambia na kusema araaita law tamadhmadta bima'in wa anta sa'im unaonaje lau wewe ungechukua maji ukayaweka katika mdomo wako ukayatikisa kisha ukayatemma haliakuwa umefunga Omar Allahu ta'ala anhu akasema la ba'sa bidhalika hakuna neno hilo mtume sallallahu alayhi wasallama kulifanya Fakala sallallahu alaihi wa sallam Fafima Ai, fafima sual. basi, suali basi swali lako ni kwa kitu gani ikuwa maji wayachukua wayaingiza katika mdomo hili busu huwa mara nyingi si la kuingizwa katika mdomo eh? kwa hiyo amefananisha mtume sallallahu alayhi wa sallam katika haya mambo mawili ni lipi zito kule kushumu au kuchukua maji ukayaingiza katika mdomo manake maji ukayaingiza katika mdomo kuenda bahtimbay yakafanya nini yakapenya yakaingia katika jauf al albatn lakini kumshumu mkeo sio jambo ambalo litakuwa litaweza kupenya au ni kitu kitaweza kupenya paka katika, katika tumbo kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii e, Anafibitisha kuwa mtu aweza kuwa yeye atasukutua au atafanya madhmadha e, ila hali yeye akiwa akiwa amefunga Hadithi hii imopokewa na alimamu Ahmad waqala al-sheikh Ahmad Shakir isnadu sahih wa sahahahu al-Albani fi sahih Abi Abi Daud vile mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wabali ghal istinshaq wakati mtu anapotawadha anapopandisha maji katika ya pua yake basi apandishe hadi maji yaingie mpaka ndani Uyahisi kwamba sikomba ile maji yamefanya me, yameingia na hii kuna faida hapa kuwa mtu mthala ikiwa nilala ukaamka ikiwa utatawadha kisha ile maji ukaipenyeza paka katika pua yakaingia ndani unapata uchangamfu fulani una uchangamfu fulani ukaupata kwa sababu utakwenda kushtua mishipa kule katika katika ndani ya, ya, ya mwili wako Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Ila antakuna sa'iman isipokuwa ukiwa umefunga ikiwa umefunga usiyapitishe maji mpaka yazafika ndani wayafanya hapo ni juu tu kisha ufanya e, nini uka ukayatoa kwa sababu yakiingia ndani yatakuwa yameingia katika tumbo lako na uenda ukaharibu nini ukaharibu somu yako ikiwa nimefanya hivyo kuingiza maji katika pua na bahati mbaya sikuwa nimekusudia yakafanya nini yakafenya Somu yako litakuwa ni sahih li annaka amilt thalika bighairi kwa sababu umefanya basi na kukusudia jambo kama hilo hadithi hii ni hadithi sahihi ambayo amepokea alimamu imamu Tirmidhi wasahahu al-Albani fi sahihihi at -tirmidhi. Haya ni katika baadhi ya mambo ambayo mtu aweza kuyafanya akiwa amefunga na insha Allahu tabaraka wa taala tutaendelea kuyataja mambo mengine ambayo mtu anaweza kuyafanya Allah tujalie inal ladina istamiuna al qawla fattaba'u an ahsana صلى الله عليه نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله